כי לי כל בכור ביום הקותי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי יהיו אני אדוני. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם ומשפחתם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צובה. ויהיו אלה בני לוי בשמותם.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 פקודיהם שבעת אלפים וחמש מאות. משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה, ונשיא בית אב לגרשוני אל יסף בן לאל, ומשמרת בן גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל, מכסהו ומסך פתח אוהל מועד, וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מטריו לכל עבודתו. ולקהת משפחת האמרמי, ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברוני, ומשפחת העוזיאלי, אלה הם משפחות הקהתי. ומספר כל זכר מבין חודש ומעלה, שמונת אלפים ושש מאות שומרי משמרת הקודש. משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה, ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אלי צפן בן עוזיאל.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 ונשיא <עוד> בית אב למשפחות מררי, צוריאל בן אביחייל, על ירך המשכן, יחנו צפונה. ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן, ובריחיו ועמודיו, ואדניו, וכל כליו, וכל עבודתו. ועמודי חצר סביב, ועדניהם, ויטד אותם ומטריהם. והחונים לפני המשכן קדמה, לפני אוהל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. כל פקודי הלויים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, שניים ועשרים א'. ויאמר אדוני אל משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם.